seo ya pili ya maisha ya Bombade na hii familia mpaka ugonjwa na kifapo cha Bombale Bombale alimwona Afarita Constantina Rita Anderson katika mji wa Kingston mwezi February mwaka 1966 kwanza alizao watoto wanne na mkewe Rita akawa watoto ambao Rita aliwaza kwenye ndoa yake ya mwanzo ambao walikuwa wawili kwa jumla watoto wanaotambulika ni 11 wa kwanza ni Sharon Alizaliwa tarehe 23 Novemba mwaka 1964. Mtoto wa Rita, mkewe kabla ya kuolewa na Bob Male, alimadopt. Kwa pili ni Sedela, alizaliwa tarehe 23 mwezi August mwaka 1967. Mama ni Rita. Mtoto wa tatu ni David Ziggi, alizaliwa tarehe 17 Oktoba ya mwaka 1968. Mama ni Rita. Na mtoto wa nne ni Stefan, alizaliwa tarehe 20 April mwakailfumoje 1972 Mama alikuwa ni Rita Mtoto wa watano ni Robert Robbie Alizaliwa tarehi 16 May 1972 Mama ni Pat Williams Na mtoto wa sita ni Rohan Alizaliwa tarehi 19 Mei 1972 Mama ni Janet Hunt Na mtoto wa saba ni Karen Alizaliwa mwakailfumoje 1973 Mama ni Janet Bowen Na mtoto wa nane Ni Stephanie Alizaliwa tare kuminasaba, mwezi Agust, mwaka elfu moji Bob Male, Kadela Boka, alasema alikuwa ni mtoto warita wanji andoa baada ya kuchepuka na mwanaume alieitua Ital, lakini Bob Male alimkubali mtoto huyu. Mtoto wa tisa, Julian, alizaliwa tarehe nene, June mwaka elfu Mama ni Lucy Pounder, mtoto wa kumi ni Kaimi, alizaliwa tare ishirina sita. Februari ya mwaka. moji na sabina sita. Mama anaitwa belnavis, na mtoto wa kuminamoja ni Damian. Alizaliwa tare shirinamoja julai ya mwaka. moji na sabina nane. Mama alikuwa nikindi Brakes Pair. Wajikuwa bomale, ambao ni marufu ni pamoja na Skypie Mali ambaye ni mwana mziki. Niko Mali ambaye anacheza American Football na mwanamitindo Sela Mali. Kuna soga nyingi katika chanzo cha ugonjwa na kifo cha mwanamuziki muziki Bob Marley. mguli wa muziki wa inayake yake reggae. Ukweli ni kwamba, mwezi julai mwaka ilifu moja mea na saba, Bob Marley aligundulika na inafulani ya kansa kwenye ukucho wa kidolegumba, tofauti na stories zetu zile za jamaa kuchezamechi na kujikua kisha kupata kansa. Katika kusibitisha hili, aliwatembelea madaktari wa tofauti ambao wote kwa pamoja walitoa majibu yaliyofanana, wa na ushauri ulikuwa ni kukikata kidole kansa isisambaye mwilini mwake. Imani yake haikumruhusu kufanya hivyo. Na tena aliofia kukwata kidole kungeleta mazara katika muziki wake. Hivyo basi, ngozi ilitolewa pamoja na ukucha na ukafanyiwa matibabu ya aina skin graft. Ambapo ngozi ilitolewa kwenye lake na kuweko kwenye kidole hicho. Mwezi mei mwakaili pamoja mea tisa na semanini alipiga shokali sana nchini Italia katika mji wa Milan. Na watu zaidi ya laki moja Baada ya show, alielekea Marekani na kupiga show mbili za nguvu katika viwanja vya Madison Square Garden katika jiji la New York. Akiwa katika mazoezi ya kuimba, aliishiwa nguvu na kuanguka na kupelekwa hospitalini. Ikajikagundulika kwamba kansa yake ilisambaa ili mzima na kushambulia ubongo, mapafu na maini. Mwezi Septemba mwaka 1980, Bob Marley akapiga show yake ya mwisho iliyofanyika katika ukumbi wa Stanley nchini Pennsylvania, na hii ilikuwa nitareishi na tatu. Tuwa yake ikakatishwa na kukimbizwa hospitalini nchini ujerumani. Miezi nane mbele, Bommale ndege ili kurejea jamaika nyumbani na akiwa njiani hali ikawampaya. Fika Miami, Florida ikabidi ashushwe na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu ya zarula. Hali ikazidi kuwampaya na tarehe kuminamoja mwezi mei. Mwaka 1981 Bomale akaaga dunia akiwa na umri wa miaka sita. Maneno yake ya mwisho kwa mwanamuziki Gimale yalikuwa "Money can't buy life" yenye kumaanisha pesa haiwezi kununua uhai. Zaidi ya kuwa mwanamuziki, Bomale alipenda sana mpira wa miguu na alikuwa mchezaji mzuri wa mchezo huo. Pia alikuwa ni mwanaharakati kupitia nyimbo zake, alihubiri amani na upendo. Huku akiwasihi wa Afrika kuwa kitu kimoja katika kupambana na ukoloni. Bomale mpaka kifo chake, alichukulia bange au kilevi aina ya bangi kuwa ni dawa ya kutuliza maumivu, lakini pia ipojema kwenye kufanya meditation. Pia aliubigania mmea huo kuwa ruksa katika sehemu mbalimbali. Bomale anasema, kwenye kitabu cha biblia, katika zaburi ya miamoja na nne, mstari wa kumina nne, kina rohusu matumizia bangi. Na alianza kutumia kilevi hiki ya kujiunga na imani ya kirasta, akitokea kwenye imani ya kikatoliki mwaka mea tisa na sita. Na huo ndio mwisho kwa historia maisha Bob Male. Na mimi na ito Joji Mirambo, utanipata katika Instagram pamoja na Facebook. Pia usisau kusubscribe katika YouTube channel yetu, ili uweze kuwa kwanza kupata vitu vingi na bora zaidi.